Udubillahimine šeytanir rođim Bismillahirrahmanirrahim Pa nojni drugi svi leže, pa što ti sam radiš, pa nisi ti jedini u ovom džamatu Da si ti u džami brineš i o selu ili ne znam tako darim Šeytan te sprečava, on ti sprečava dobro Zlo samo dolazi, za dobro se moramo bojiti tvoj sistem života Tako da se boh stvorio Za dobro ono se mora borit, a zlo samo dolazi, njega je šetan uljepšao, na gizdu. Ja se to razmišljal kada se igra, kolo. Začina vas volio da i poigrat. Ni nije vas nju, jer se primjer radi. Al' varare ko igrati, i ono, na naj takt, sve tu, i ti se i uznaviš, a ne što oh, je ovo teško, šta je ovo? Gdje se čuli, da je gleda, jesam budaš, kao skače. Što, zato što je šetan uljepšao, teže igrati nego klanjati. A i kad klanjaš, pregibaš se radiš neku vrstu gimnastike, a još s Bogom pričaš. Ali ovdje je što je šetan zeljene, ovako, kako bi rekao, na gizdu ono što ne valja. I zlo je tako olačno. A dobro, jer znači, Bog tako ima stvorio, da kada bi bilo drugačivo da bi nas morao na gomu ne biti zlo. Ali blago ono mi koje je to prepoznao, koje je se očistio na, na, na startu, pa je zato nije jači nekdjelo. A djelo, ovo je analomunakak, kaj mi nijeti, a dijelo mu je bolje neg njegov nijeti, jer mu munafik prljavo nijeti. On ima neke druge ciljeve. Pa je njegovo djelo samo posebno i dobro, ali ne velja mu ne velja mu zamisao. Ali vjernikom nije dobar I zato čuvajte nijeti. Ono od nas, Allah, mi ćemo biti proživljeni po nijetima, a ne po dijelima jer telo kad uradiš, kad ja dođem ovde dobro se ispričam, pa mi pokrime, pokvalite, pa ja nešto da uradim, evo sad prime radimo kući onda će kažu e, svaka mu čast. I onda su mi pojavilo yo ja sam dobar. A šejtan onda dopiguje, jeće jeće dobar. Pati, onda rekla, a šta bi ti da ja te nisam pomogao? Ispobi sve. Zato je ona ja ono i nije tjači nego djelo. I to Allah, Allah od nas straši. Zato čistimo svoje, nijete tako da ja hoću meni nešto rad. raditi. i šejtan sazna i meniti, i ljudi Već to ja, a ono što si ti odlučio, to sam Bog zna, ne znao nikom. Je to Allah voli i naši ti nijede, ta čista želja će nas Bog približiti, a ne mnoštvo djeva. Zamisli sad imaš ti voljenu osobu, da li muškog ženskog grada, evo, hoćeš da joj se približiš. Šta radiš? Šta ti je cilj? Sve što joj ožrtvuješ, sve što činiš za tu voljenu, šta ti je cilj? Da te zavoli, da imaš povratnu informaciju, da si voljen. Nisi ci, ci, ci to što ti joj daješ, što joj daješ? Možda je primlijiš sebi da bude tvoja, a preko ti dijela. Pa ta naša dijela nisu važna sad ni količina. Važna je želja jer jedno se dijelo mjeri prema želji. I kad ti sa željom činiš to dijelo, onda se u srcu tvom osjeti slavst, ti zadovoljstvo, nije teret, onda te nosi to, to je ljepota. Ali ako nema isprednog mjeta, onda su ti ta djela teret kao što je danas znanje. Danas je znanje Bog, jer ljudi su dresirali pamijeti, ali su im srca prazna, srca su šuplja. Mi smo u duši prazni, mi smo previše dresirani, educirani. I nama je znanje teret, nas ubi znanje danas, jer ga ne primjenjujemo, ne osjećamo slas tog znanja. Znanje je zanat, nije zadovoljstvo, nije ljubav. A iz ljubavi sve stvoreno. Pa kad nam djela postanu ta ljepota, Onda će osjetiti ono zadovoljstvo, pa će nam biti drago, pa ćemo se tako Allah približiti. Jer je Allah rekao, li je gluwekum, a e iukum, a sanomela. Što nas se stvorio? Da bi nas ispitao ko će ljepša dijela činiti, a ne ko će viši. Tako da ne bude ova sirotinja zavosna, kada ne mene na podijeliti koliko oni džentilmeni bogataši dijeli. Pa ne traži Allah od tebe to, jer je Boži je sve. I otaj bogati što dijeli, on Boži je dijeli, nije njegov. Jel, ako je išla tvoj da reci da je tvoj zadrži. Zadrži da ne osaniš, zadrži da, da ne skromniješ. Hajde nešto zadrži, recu ovo moje. Šta tvoje volno? Tijelo će ti crvi poistiti od tvoji iznutra, tvoji crvi. Neće je svana doći. Duš će ti je zravi Pa i ta tijela, ko ti je dao sve to da se mogu učiniti tijelo? Pa šta od nas nala tražiti? Našu želju, našu ljubavu. Pa zato Ebu Bekir što je postigao kao čitak umet. On je donio sve, a Omer je donio pola. I više je Omer donio. Po količini sad bi treba reći, Omer, ti si više zaslužen nagredu. Ti si donio više, ali je Omer pola donio. A Ebu Bekir je sve donio. I nije pito koliko je Omer donio. Njegove je želja bila da ga Allah zavoli. Toliko je želju imao da je sve stao... Pa je samo Hasuru ko sebe zagrnuo. Pa kad pitao, alai salam, šta si ostavio korodici? Kad je Allaha i poslanika, nema ništa, ono Hasuru. Pa kad je Džibrila vidio Muhammed, kao je Džibrila nisi nikad tako u zagrnu došao. Otkud ti od toj Hasuri? Kad je sve se nebesa ovako zagrnula. Ne bi se svidila Allahu kao što se Ebu Bekr svidio? Pa gledajte lje po te imana. Sada su sve besa za Ebu beka I svi se ogrnili ka Ebu Bekr. Jer je Ebu Beke samo jedno, da ga Bog zavoli. I kad je tu, sad, mani to osadno maniju džene tošao od nazdunjavka, bilo je poletio od sreće i zadovoljstva, jer je tražio tu ljubav Allahom. E tu, kad imaš, onda te nosi ljepota to, ta. A dok ti gudeš, Marko pitan, šta ko radi? Niješ nikad naprav I ovdje ti kad nešto hoši dobro prodati, nije važna kursina, važne kako to ukrasio. Pogledajte kako bi ljudi sad, kad nešto reklamiraju, kako to nađiđaju. Znači uljepšaju. Pa i ti jedno djelo radiš, bilo koje djelo, i kad hoći klanjati i posliti ženi priči i bilo šta, uljepšajte da budeš što ljepše, za lahom svidi. A Iša bi mi ruhala sadako kad je hoće da si rotini. Kao što je mi ruhala kad je prijeće Bogu stignut? Pa nek stigne je lahom kao ona mirisana. Pogledajte kako je Iša razmišla, nema nijednog razne škuli. Šta nam znači naše diploma i doktorati, a nemamo, vakugresništenja. A mogu vjernici razmišljati da žele dubu božansku, ka žele da sa Allahu vidi. Onda dobro djelo je samo put, sredstvo da dođeš do Allaha, da sa Allahu vidiš. ja ovo sve govorim. Ne merem ni ovih ja tu izvest. Ja se borim sam sa Koliko sam istrenutom? Koliko mora na mene to dobro delo učsa? Da ne bude vidite našem, naš post. A pa neki hajde ove godine skazi. Jedok jedno na teren na refa. Neće na refa. Onda kad ja cepo, hajde pao, hajde. Ima i pare pa hajde. Ostari u pande da te ubavi hać. On ne na refa kretomentu. Valja u cirome, ne hoće njega hitno pribaviti. A onda se nazvao đec. Izlasnik kad do je malo da da da ga malo oni go razumiju da mu kažu babo kako. Ne moj pod to što se nađe. Kad je sut, ja sam razpričao njega pošto uđije, a on da bog sašao kare. Đec kare. Ne mogu da ti smeke bogalo. Dobro se stavio. malo sada ću vam. Ima, ne verja priča to ono što ne verja, ali ovo samo da et, imate pojam o tome, kad neko čini nešto, posti i predihka kar je ne Girojka, kar je ljudje kosa, mi još zapaliu, kakav je to, kosač, pa ljud kosa. U mislom ja ne bihvala ti, ali to će koji si, sada on čeka voljenu, ljubav, Je, ko je iz rudnika. Gdje bio, šta radio, na kakvom sazvanku si bio. Znači, moramo vidjeti šta nam hvali, pa naš nama, naš post i naša djela ne utiču na nas puno. Amor da je to samo iz glavi, nije iz srca, pa kako ćete onda nešto uratit, vidite, možda malo to ljepše uratit, samo ono da bude ci, da se Allah sviđa, pa švidit kako ćete onda Allah uratit, pa švidit ljepote u srcu. E ne tu sreću ti više niko ne mere platiti. Da kosi, šta dok to usrećiti? Nešto ti ne valja. Prljaš se, neće da što i imaš ti dobre dela, ni nije u ni redu. Magača je dela bit he ban met fura kao prašina. Neće mi kod ni ništa nosim da ona. A ti mi se šejmao dosta dobri dela. E kamo zašto hala voli kad ti da bolest, pa ti onda kad onda iskrnao aha tu meneš, ili kad ne imaš kako rekneš jarabi, šta je ovo? A to ne nević, to kućiš djeca, kad bi da ni mene. Ti misliš ti sad hoćeš, ti Bogu zborago, piš sa kaose sa 25 pastiju, sa 10 pastiju. Ja se nalazim. A, a možeš dosta i kog da i tu sakati. Nije ne pokreta bit, pa ko će onda raditi? Nemoj ti se sve pripisivati Bogovo zradi svoje sreće. To Allah nam, daje je samo da nam nas su jer nas voli. A onoga koga Allah voli, on mu daje neke belaje, iskušenja da ga sebi približi. Ne vjerini sa dobrih djela mora onda i bolis. Ne ima ljudi, ne mogu sa dobrim delima neka ni dosjeća onaj kapak, nivu. Pa mu Allah da bolesti, jer jedinu u polesti, jedan je skoro preselio vrijednik, stalno išao u i obolio i ne mere. Čuje, ja zanim sam plaći. Kada ne mere više u džanju, možda je rekao taj plać sad ja će nek se to što ću Taj plać nema snašli tanka. To je taj plače je dokaz da je tebi sad žao što više ne mereš Nema više dokazivanja, nego je Allah te sad čisti prost taj plać, da te skrovo sebi približi da bi ono što si radio, da bi ti očistio što je bilo primje sa loši dok si bio glavni u džami, najviše dolazio, najviše radio u džami i tako dalje. Jer teško je kad imaš para, kad si zdrav, da bude sve potano. Da imaš tu želi toliko iskreno. Ali zato imamo evo načina kako da se pročistimo i sa halal zaloga, ja se to skoro govorio Ilijašu. Možda bi trebali četiri dana. Prije ljudi kapitili Kokoš, zaklat, kaže, utiraj potac da se pročiti. Jer imam toga. Jel bilo tako neka. Jer svuku tvoj koš ide, pa da bude čista, pa da tvoj, nisam budu li što je čista. Možda je jedan od razloga što smo puni harama i onda kad je u tebi haram, ne mereš dobro misliti. Ne, ne mere radno za kako treba. Ne mereš osjećati dobro, ne mereš ni gledati, slušati. Jer gorivo kad je prljavo, ne pali. Ako je u nama hrana, haram, četiri dana se prega ništa ne pijem. Zato